לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשונאי.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 ולא תענה ברעך עד שק, שב, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך, שדהו ועבדו ואמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהליכם, בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף.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 והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. לכאמור להם, שובו לכם לאהליכם. ואתה פה עמוד עם מדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. ושמרתם לעשות, כאשר ציווה ה' אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל. בכל הדרך אשר ציווה ה' אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון.